Eh, eh, eh, conectamos directamente con Galicia Buas tardes, Xulio Hola, moi boas tardes bueno. pues, eh, eh, No, xa que eh, no sei se un problema xe coa comunicación, estou fora eh, hai bastante balbordo por aquí, porque estás celebrando aquí en Pontevedra unha proba do campeonato de, de Europa Premium de triatón ¿no? ah, sí, sí, sí. o sea, As tres modalidades de deporte tanto eh, com, cor, o, o, o sea, correr bueno, sí, o, bueno, segundo a Federación Española o triatón, pues, é un, un deporte podemos decir combinado e de resistencia sí. eh, os participante realizan tres probas que son a natación o ciclismo e a carreira a pé ¿no? eh, sí. por esta orden que dixen eu ¿no? eh, bueno, o cronómetro non para desde o momento en que se tiran a auga ata que chegan a meta correndo ¿no? A ese, Entonces, a que É unha celebración A nivel nacional ou internacional No, é un Título é, bueno, o campeonato De Europa Premium Que é uh -huh. un pouco un, unha preparación para o campeonato De Europa que se vai celebrar O ano que vem aquí en Pontevedra uh -huh. Este é o terceiro ano que se celebra O ano pasado fora xa un rotundo éxito fa, eh, De máis de 20.000 persoas eh, Fora un día malísimo o día a acompaña bastante ben eh, uh -huh. Está nublado, non fai calor pero a temperatura é, é moi, moi agradable e é moitísima a xente que está situada sobre todo aquí nas pontes sobre o río Leres xa que a prova comenzou en, eh, desde a chamada Ponte dos Tirantes e mesmo están pasando aquí o meu carón os, os ciclistas uh -huh. eh, é dicir, a prova de natación son 1500 metros eh, logo en eh, 40 en en bicicleta ele está correndo, a, a, a correndo non? entón en, eh, a prova de natación o primeiro foi Gómez Noia que saiu, bueno, chegou moi destacado con, creo que fixo 7, 45, uh -huh. os 7.45 2.500 metros cunhos casi 50 segundos de avantaxe sobre o segundo pero agora xa Eh, son, eu creo, calculo que máis de dous minutos os que leva de, de avantaxe sobre os outros. Comentaba outro día nunha entrevista na prensa que, bueno, ele xa contaba xa de primeiro de la prova de natación e que logo non sabía moi ben se si seguir en solitario ou esperar por máis xente para poder eh, facer relevos, non? Ah, Pero, bueno, parece que decidiu ir en solitario e que llevan a, as pousas ben. Tambén hai un Mallorquín, eh, Mario Mola que está correndo que creo que foi o campeonato de Europa Junior, ¿no? entón sí, sí. tamén se espera moi tonel, non sei sé agora exactamente como, como, vai, como vai colocado ¿no? uh -huh. e eh, bueno, hai outras modalidades dentro do triatlón, temos por exemplo o triatlón chamado branco que en vez de natación, pois pues, hai esquí de fondo o, o triatlón de montaña que, que se realiza por tramos non asfaltados e eh, con bicicletas destas de de montaña, non? Eh, e incluso, bueno, se xa é duro o triatlon, que será o cuadriatlon, que no. que aí eh, hai que engadirlle o, o triatlon pois pues, a, a proba de de non? Claro. Eh, tamén os hai un pouco máis eh, leveeiros, que sería se lle sacamos a proba de auga, o chamado duatlon, non? Sí. e eh, eh, bueno, como decía pois pues, son 1500 metros nadando, metros de bicicleta, e logo de, de Carreira P, que rematará aquí no centro galego de, de, de, de Deportivo de, de aquí deportivo de Pontevedra, Pontevedra non? Sí, por por certo, falando do Deportivo de Pontevedra, que como, como vai? Como, como está esa eh, subida, unha subida? Non, bueno, no, bueno, xa quedou, eh, quedou eliminado, ah, pois pues, eh, ao final conseguiu Claro é que é duro ascenso, eh, porque conseguiu sí. eliminar o Oviedo pero logo, pues, aquí empatou a ceros o Alcorcón, mm. e o domingo pasado pois pues, perdeu a la luta, e por un 2 ou 3-0, parece ah, ser que, bueno, que houve queixa sobre a arbitraxe, como ah, un expulsado, ah, e eh, eh, bueno, parece que fixe un bom partido, pero ao final, pois, pues, non podido ser, o sea, creo que imos tardar moito en volver a ver aquel, o Pontevedor de Aikarroel, sí, efectivamente. Que sí, bueno, sí, pero sí. bueno, que, hay, Que por bon camiño se vai, cando en realidad se intenta xa fluir, o sea, que dices eh, si por bon camiño vai. Sí, bueno, a verdade é, que é unha pena porque é, trai moita xente a, a, a cidade, non? Por sí, exemplo, sí. o día que veo aquí o Oviedo, foi pois, eh, sí. eran moitos os asturianos que se vían por aquí e incluso polas por... vilas, vilas dos arredores, non? Trai xente... Nos comprobámoslo eh, in situ, directamente en barro non? <risa> sí, efectivamente, sí. Sí, sí. Bueno, en eh, serio, Estás a, a disfrutar, porque ademais o que te gustaría tamén era participar, porque a bicicleta tamén é unha das cousas que te sí, gustan, non? pero, ¿no? pero é, é un nivel, bueno, increíble o que teñen, porque eh, o los pasar ahora aquí, que nos llevan xa eh, despois de nadar 1.500 metros, ademais, coa auga fría daquí do Leres, que é unha das cousas eh, que máis lle temían. Decía eh, Gómez Noia que eh, Que a temperatura da agua, agua que podía ser a clave, non? a Antes de que estaba a 15,3 graus, non? Eh, que non, é, non está tan fría como outros anos, pero, bueno, que era fundamental facer un, un boquetemento antes de, sí. de lanzarse a agua, eh? É unha preparación física bastante máis forte pero da que, que non temos como aficionados, non? Tremenda, <risas> tremenda, sí, <a> preparación tremenda. <risas> eh, o que si sí, non está Iván Raña que... Si, sí, é que se sí, pues, pode preguntar. Había outra prova, hoxe, non sei xa era en, en Francia, pero, bueno, o Bombernia pues, eh, está eh, a que eh, aquí, nesta zona, precisamente, aquí en Pontevedra, vive aquí na cidade do, do Lérez, entón, pues, estaba moi eh, entusiasmado con poder participar aquí, non eh, pero creo que había outra proba importante en, en Francia, que coincidía con de hoy ¿no? por eso Raña me iba a estar a probar pues es eh, posible ¿no? sí, sí. bueno que tenemos Muy grandes bien. figuras galegas precisamente en, ese, en esa competición tan durísima como sí, es, es sí. Sí, bueno aquí vi, vio eh, otro conde otro galego hay, hay varios eh, por aquí que que corren con la camiseta eh, azul clarinho de de, de, de Galicia ¿no? sí. bueno hay ¿eh, que pues, más cosas que más cosas nos dices no, no, no, no, no, pues pues, eh, pues nada pues queredes, pero isto bueno, ainda vai, vai tardar en, en rematar non, sí. non creo que lle quede moito a prova de, de, de bicicleta, pero bueno pois ainda a, tal, pues vai, vai tardar en saber o, o, resultado, o, o resultado final, así que pois, pues, eh, pola sí. sí. miña parte xa está, moi <ríe> ben Sobio, eu agradezo xa sí. moitísimo que ademais, que bueno, que estamos precisamente na, na ola, na cresta da, da información, porque en realidade, pois pues, é un un traballo que moitas veces lle corresponden aos grandes corresponsales eh, <risa> que é eh, bueno para <risa> o TIP directamente por, por, por como que foras un jornalista de deporte, non? Sí, sí, sí, bueno, a verdade é que eh, o, o ambiente é es estupendo, eh, sí. bueno, está sendo retransmitido, me parece que pola cadea a ser. Eh, sí, sí. eh, a verdade é eh, moi trabalo estar aquí, ou xa sea, con esta temperatura na, na beira do Tú río veres, non? Bueno, e ademais, iso tamén é unha cousa interesantísima ahora, también, para o... Ahora mismo, ahora mismo está pasando Noia, destacado, ah, e... Eh, si, sí, sí. eh, bueno, non se ven o grupo seguidor, ainda ven, ven bastante atrás, Pero ¿no? ah. Bueno, moi ben, pois, pues, que teña moito éxito esa celebración e que tú diles con ela. Por certo, bueno. que si o tempo acompaña, queres decir que porque esta tamén agradece un peito de que non faga demasiado calor e que tamén non chova, non? Sí, o e, efectivamente. O conse intermedia precisamente é o mellor, non? Porque, bueno, una, antes estaba na zona de voces que é a zona de, de transición é decir, ali teñen as bicicletas unha vez que saen da auga co traxe de neopreno, pois teñen que sacalo, poñero o casco e, e sair rapidamente coa, coa bicicleta e logo eh, regresan aí e teñen xa preparado o calzado para, para correr, correr, correr non? Eh, eh, logo mollados, la bicicleta é, é, é durísimo. E o ano pasado, pois, sabía que engadiría todo isto, a temperatura oh. de, tan fría da, da, que, da auga do, do río sí. e a chuvia, facía un, un día moi, moi desagradable, pues, non bailo. Pois moi ben, vamos te a despedir con ¿Sí? unha peça de música de, de berrogueto que se titula Bailar. Moi ben, pois, pues, eh, Un saludo a, a Muchas gracias, Julio. Hasta, tal... hasta luego. Hasta luego.